Я пройшов без черги, чим викликав обурення двох чи трьох пенсіонерок. Доглянутою бетонною доріжкою перетнув тінистий двір і постукав у прості, пофарбовані темно-зеленою фарбою двері. «Зараз», – почулося звідти у відповідь, – «зараз ось закінчу з пацієнткою». Довелося трохи зачекати. Нарешті двері відчинилися, і на порозі з'явився високий, худорлявий чоловік років 30. Він випустив поперед себе з хати літню жінку. Дочекався, поки вона відійшла аж до хвіртки, і запитально подивився на мене. «Ви без черги, щось трапилося?» «Трапилося», – підтвердив я. «Але, слава Богу, не зі мною. Можна з вами поговорити?» «Дивлячись, про що?» – відразу насторожився він, побачивши мою посвідку. «Повинен вас попередити, якщо ви ставитемете запитання стосовно лікування когось із моїх пацієнтів, то самі розумієте, у мене, як і в будь-якого іншого лікаря, є своя професійна етика». Ми пройшли нешироким коридором, вистеленим циновками, і опинилися в доволі просторій і світлій кімнаті. У далекому кутку біля ширми стояв письмовий стіл. Поруч з ним шафа з книжками. Інтер'єр доповнювався журнальним столиком з парою крісел під стіною та ще витертим килимом на підлозі. Нічого, що хоч трохи нагадувало б про причетність господаря будинку до нетрадиційної медицини тут не було. Хіба що звідкись долинали ледь відчутні пахощі сушених трав.